Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se, Pán je blízko. Milí bratři, milí sestry, srdečným vás vítám v dnešní bohoslužbě na čtvrtou adventní neděli. Pán je blízko. Už jsme skoro tam. Dneska už rozsvítíme čtvrtou svíci, ale Pár dnů již zbývaj do Vánoc. Někteří to třeba uvítají, někteří to v malém nemůžou vydržet. Když rozsvítíme svíčky na adventním věnci, chceme si připravit na Pána, na Jeho blízkost, na Jeho přítomnost i v dnešním sromáždění. Chceme otvírat srdce Bohu. Pomodlíme se uprostřed temnoty tohoto času. Pane, oznamuješ nám příchod. Dej, abychom bděli, s radostí na tebe čekali a počítáme s tebou a důvěřujeme tobě. Přijď blíž, Bože. přijít svou spravedlnost a svou láskou v Kristu Ježiši, který otvírají to, co je nám zavřeno, který nám dělají dobře a uzdravují nás. Rozsvít naše tváře, naplňují nás duchem svým, abychom se začali milovat navzájem jako ty nás. Amen. What I mean. ty jsi k nám přišel na dotek blízko. Dej nám vánoční radost. Odej mi od nás spěch a zchom. Nauč nás dary dávat a přijímat a pomoct nám, abychom jako dar od Otce přijali tebe, který je v jednotě s Duchem Svatým a Bohem Otcem a žiješ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 Oh. Uh. Lukáše v první kapitole. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor, do města Judová. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta slyšela malým pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle, byla naplněna Duchem Svatým a zvolala velikým hlasem. Požehnana jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla, jak to, že ke mně přichází matka mého pána. Ale jakmile se zvuk tvého lasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle a byla oslavená, která uvěřila, že se plní to, co jí bylo řečeno od pána. Maria řekla, duše má velbí pána a můj duch jasná v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. ale od této chvíli budou mě blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté je jeho jméno a milost jeho a od pokolení, od dopokolení k těm, kdo se opojil. Prokázal sílu svým ramenem, rostil ty, kdo v srdci zmyšlejí pišně, z zvrchl strunu a poníže nepovyšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal prýšku. Prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slibil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů. Evangelium našeho Pána. C'è <fix>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 je důraz na tom, že ta radost z blízkosti pana převažuje. Převažuje to štěstí, co máme. A to se nerozumí samo, to se nedá vysvětlovat, ale to je prostě darem. Dar Ducha Svatého. svatého. Ano, v jiném listě píše Pavel, že jsou různé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 Už teď je blízký v jeho slovu. Už teď je blízký u jeho stolu. A už teď je blízko ve slomaždění křesťanu. Ve slomaždění ne lidi, kteří se scházejí náhodou, nebo který mají chut se povídat o Bohu. Ne, je blízko v tom slomaždění, který on sám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 To je asi nějaká ta radost, o které je tady řeč. A to není jenom věc této skupiny, této dětské skupiny, nebo této farnosti tohoto farního sboru. Pavel také píše vaše mírnost a je známá všem lidem, páně blízko, že to radost očekávání je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 Náš. Děkujeme ti za to, že přicházíš i v tomto roce přicházíš a posíláš k nám svého Syna, k našemu spasení, k našemu dobru, k nápravě křívt a násilí v světě. Děkujeme ti za to, že můžeme tě očekávat, že můžeme tě důvěřovat jako Maria, jako Jan Přítel, jako všichni, který své naděje vkládali v tebe. Máme to za že přijdeš, kde by byly naše přání, naše touhy, kdyby jsi nebyl blízko, kde by zůstaly naše nedostatky, náš hřích, kdyby nepřišel k nám. Prosíme ti za naše církev, která tě potřebuje, která se chce radovat v společenství s tebou, chce, která chce posilovat a pozbuzovat tebou. A která potřebuje sílu i, aby ti sloužila. Aby ukázala tvoji lásku jiným lidem. Náš svět má zapotřebí, abys přišel. Myslíme na oběti, válek. Myslíme na Děti, které nemají šťastný život, na lidi, kteří touží po míru a pokoji. Myslíme na lidi, kteří zváš potřebují pomoc, naši pomoc, tvou pomoc. Za lidi, za které není, nejsou léky, Nemocný. Za ti, kdo dívají se do tváří své vlastní smrti. Buď s nimi, buď jim blízko. A prosíme ti za lidi, který v tomto obu období pocitují beznaděje, ztrátili. To nejzácnejší v životě. Žijou v nouzi, nejsou, nes, nejsou spokojení, cítí se ušivdění, nemají to podstatně, co je potřeba mít k životu. Buď jim blízky, dej, aby oni byli šťastní s tebou. Aby se mohli všimnout, objevit, jak je chceš obdarovat a co si jim už dá. Dej nám právě tuto pozornost, abychom mohli vědomě čekat tvůj příchod, abychom si mohli všimnout tvé přítomnosti. A jako Tvoje sourozenci, jako dětí nebeské hase voláme. Moc. a ostříhej vás. Osvět Hospodin tvář svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrat Hospodin svou k vám a dej vám pokoj.